Имаме сега възможност да чуем един от тези незрящи хора, които тестват сайтовете за достъпност в проверката и контрола, осъществяван от Министерството на електронното управление. Казвам добър ден на Димитър Димитров. Добър ден и благодаря за поканата. Да ви представя накратко преподавател сте по информационни технологии за незрящи в Центъра за незрящи светлина София. Накратко, какво показват вашите наблюдения? Спазва ли се? като цяло този стандарт за достъпност на веб-сайтовете в България и ако имате наблюдение на сайта на БНР, който стана и повод да направим тази промяна. Ами, как да кажа по-скоро, се спазва до там доколкото готовите темплейти, плъгини и така нататък по време на изграждане на сайтовете, това, което ползват програмистите, са си създадени да, да имат определено ниво на достъпност от, а, чрез екранен четет в случая. Сега полезна ли е тази обратна връзка? Важно ли е тя да се прави от хора като вас незрящи? Т.е. освен автоматизираното отчитане има ли ги реквизитите? на съответните сайтове, да има и хора като вас, които да тестват. Дали това е нещо, да си го представим ли като поканата към хакери да тестват сигурността на сайтовете? Не, нещо такова е. Да, смятам, че това е задължително, защото всички тези инструменти, които съществуват, те не са панацея, те могат да бъдат подведени, може и да се объркат а, с а, някои от параметрите в сайта, така че да кажат, че това е окей, okay, а то всъщност да не е. И а, тук се включват точно незрящите хора, хората с увреждания, които тестват реално, в реални условия, като потребители, веб-сайта uh, uh, за достъпност чрез uh, екранен четец, чрез реално използване на сайта, uh, ползване на клавиатурата и така нататък. Сега, за да си го представим, да влезем така, да погледнем през вашите незрящи очи, uh, всъщност, когато mm. вие отворите един сайт, използвайки този специален софтуер програмите за незрящи, те ви прочитат това, което иначе ние виждаме на сайта, така ли? Разбира се, да. Разликата е, че ние го чуваме, така да си го кажем, все едно някой ни го чете, това е софтуер, който синтезира човешки глас, подобен на човешки глас, и когато отворя аз един сайт, чувам неговото заглавие и чрез клавиатурата мога да навигирам по елементите. Разликата между зрящия и незрящия потребител точно в тази ситуация е, че зрящия потребител, когато хвърля един поглед върху сайта, възприема цялата информация, и много бързо може да достигне до определен елемент, а незрящия потребител, така да се каже, линейно обхожда елемент по елемент цялото това съдържание. Тоест, ва, програмата, която а, ви говори, а, защото не виждате, тя трябва а, в реално време да изговори всички елементи, които иначе са видими на сайта като образчета, нали така? Точно така, един по един и аз навигирам по сайта, ползвайки бързи клавишни комбинации или най-често бутоните с стрелки от клавиатурата. А сега, когато става дума за аудиосъдържание, как да започне един плеер директно при влизане в сайта? А, това е въпрос на дизайн, въпроси на а, идея как ще се изгради веб-сайта. Най-добрата практика от гледна точка на незрящия потребител е някъде на удобно място в сайта, някъде в началото да е маркирано това с съответните, а, по съответния технически начин като заглавие, хединг се нарича, а, програмистите го знаят. И там да а, пише, а, че това е а, програма Хоризонт, например. И под него да има бутон, който да е надписан с надпис Слушай наживо от тук бутон, например. Сега, а вие ми казахте, че а, на практика сте влезли в сайта, сте успели да направите това, но че има нещо, което малко, малко нещо, което да. лисва, така ли? А, платформата Бинар, която се ползва а, от радиото е хубава добре а, изградена, има леки забележки по достъпността и предполагам, че това не е а, умишлен пропуск, не е недоглеждане, просто а, има необходимост, незрящ човек, да го тества реално с екранен четец. А, Точно то, това, хориш... което всъщност вие правите в а, а, сътрудничество с Министерството, защото това е начинът да бъде подобрена онлайн средата за а, незрящи хора и хора с увреждания. Да, точно така. А, тук използвам случая да благодаря, защото това е един от малките случаи, а, когато министерство, на ниво министерство, то се обръща към целевата група, конкретно към хората и те вземат участие в това, което се прави. И наистина им прави чест, че работят по този начин и а, аз съм много доволен и от резултатите, като работа, като тестове, като комуникация с екипа и, и се радвам, че го правя. И... Аз се чудех дали, а, а, дали ви за да има по-добро разбиране за нуждите на незрящите, трябва да има повече незрящи програмисти? Всъщност има ли такива? Вие преподавате има, информационни и, технологии такива... и сега за България не са толкова много, може би в световен мащаб. Не е нужно за постигане на тези резултати на един достъпен сайт а, програмистите да са незрящи и те да правят сайта. По-скоро трябва да има компетентен незрящ човек, който о, разбира от о, тези технологии и да извършва тестовете. По-скоро да го наречем Тестери са необходими, а не толкова незрящи програмисти. Сега, кое е по-трудно за постигане, от гледна точка на един човек с затруднения във виждането или незрящ? Да си намери това помощно средство, свързано с ползване на интернет и информационни технологии, както чухме от интервюто на репортера Добри Видев с представителката на Министерството за електронното управление? Тези програми трябва да вървят с ново поколение, техника, последни апдейтнати версии на операционни системи, например. Това да. ли е по-сложно и по-скъпо за осигуряване в български условия или да се попадне на достъпен за незрящи добре направен сайт? И двете неща са комплект, защото един добре направен сайт. Той а, може да е добре направен от гледна точка на достъпността от незрящи хора, но чисто визуално за всички останали потребители, той може да не изглежда добре. И в този случай трябва да се ползват съвременни технологии за изграждането на този уебсайт. Дизайна, цветовете, менютата и така нататък. И съответно и неговото обслужване от значение, когато технологията е съвременна, обслужването на уебсайта би трябвало да е и по-лесно. И а, в тази връзка наистина се налага ползването на съвременни а, софтуерни продукти. Но не само това от тези на институции, система, които правят... браузър, актуарен да. екранен четеци, така нататък. Но това, това въжи и за незрящия човек, нали? който също трябва да има те, достъп до тези да. устройства, да. които са по-скъпи. Да. за да работи този софтуер на така адекватно актуален софтуер, той изисква актуален хардуер. Актуалният хардуер струва пари и тук една голяма част от незрящите хора не могат да си позволят редовно да си подменят хардуера и може би тук е проблема а, за да се случват нещата. Много ви благодаря за тези разяснения. Поне още няколко по-теми отворихме в тази голяма тема за достъпа на незрящи хора до онлайн съдържание. Димитър Димитров, преподавател по информационни технологии за незрящи в Центъра за незрящи светлина София, който е и тестър. Незрящ тестър в контролът, който осъществява Министерството на електронното управление, според Европейската директива.